گرانا مختار موردن کو دمولان عبدالباری صاحب دولای تفسیر قرآن دا تریتر نمبر کیسر چه پتوپای محلہ پر اگزای مسجد کی پس سات سات دوہزار نو کی شعره ددی دمیلائی دو پتہ یا سات ای اشاہ دیتوید سنت کیسر اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرخمان پلازانیز دیمین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو نماخینو ری ډیر ډلې تیری شي نی هوا شब्द منه چا غا سخت دغه نه پتا کا کی اکثر او جما او ډیر په جمع کول د مال کی ولا اسلو ان جنو بیم المجرمون او تاسو باندې شي کولې په بار د گناهونو دای کی المجرمون د مجرمانو مطلب دا دی چې یو مجرم نبا بل مجرم د گناه تپوس بل مطلب دا تپوس به د مشرکانوونه نه کږي بلکې بغیر د تپوس به دوزخته غ شي والس الان دونوم تپوس بنی شي کو په باره دګناو د دی کې مجریمونونه د دکې مجرمانوونه چې دا مجرمان دی نه به تپوس نکیږي. د مطلب دا چې به په نهخو پیژند شي نو د زخته به غور شي تپوس به اجت نه. بل مطلب دا چې کله د زخته غلی شي بیا نه تپوس نه. او یبل مطلب ولما دا ذکر کین چې تبو سباجت ذکرې بخلہ بې اقرار کین یا مون ګناګار یم هم مون کافر یم ولا یسلو ان ذنوبہم تبوس بنشی کول په بارد ګناہوں ددې کې المجرمون ددې مجرمانونا فخرج الا قومه روعت دا کارون خلق قومه مامی فی زینت بخلہ روب ودبدبا او خایس خلق یی ارسوا سروا قال الذين اویا کسانو يريدون الحیات الدنیا چاری اراده لره لا صرف د دنیا د دی ژوند یاله تلنا هاي ارمان چې وینم لره مسلمان او تیا کارونه شان ده هغه مال او دولت ورکل شه ده کارون لا انه لزو حزن عظیم د دې خاوند ډیر لوی بخت ډیر لوی قسمت خاوندنو لوی برخي خاوند دی ځکه دنیا ته د خلق لوی برخه وي کنه چې ته د چا دنیا فراخی اخرت شي او یعرفلنګ کې خور ډیر خوش قسمت او حله که څه خوش قسمت یوه وګور دغه زمونو هغه غواړه بهر لړل له غواړه دومره زره پیسی لاليږي هغه د بل روري له زمونو حاټول بیکاره دي هاي له هیڅ کار نه دي نو بددا ډیر له خوش قسمت او خوش قسمتۍ د ادک کې ده وی وقال الذين اوتل علم او يا غسانو چې غیلور کښوب ویلام ويلکم تعجب پتہ سو ويلکم رخصی الله خيرن بدلت الله د ډیر بهترا لمن امنه د پاره داچا چې ایمانراله عامل صالح عمل یو ک ولا یلقا نشي ورکول دغه خو یو خاصلات الا صابرون مگر صبر کوون کولا فخسفنا بهي مونږ اومند دا کارون پسمکا و بيداریه دغا کور الارض پسمکا د مصر کی مطلب دا دی چې دغه بنگله د خلکو ډیره زیاته خو خوا خلکو ته ډیر په دا کېو چډيري او لي مقامي جوړ کړيدي الله یې سره دا مقام نه په سمکه وردان نکوم فما كان له من فياتن اللح نو نو د دې لپاره سرونو چې د امدادي کولې ميندون الا سيوا د الله فما كان من المنتصرين نو دې بدل یې غستون ګنا نه خپل طاقتو بل الوه چې بچګړې او اصبح الذين تمنوا مكانه او ګرځي دلا کسن چې ارزو یې کوله د بِلام سي بارونا يَقُولُونَ عِبَادَايَ وَإِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ يَفْتُرُ رِزْقَ, يشاو رزق مَنْ يَشَاءُ فَرَأَ خَيْرَ رِزْقٍ عَلَى رَجُوعِ غَارِي مِنْ عِبَادِي دَخَلَ بِمِنْ غَانُنَا وَيَقْدِرُ تَنْغَ رِزْقُ لَوْلَا أَمَنَ ام اللَّهُ عَلَيْنَا كَأَنَّ إِحْسَانَ نَبِي كَلَفُمُنْغَا لَخَسَفَ بِنَا نُمُنْ بِي وَرْمَنْدَلِي وبزْمَكا وَإِكَ أَنَّهُ يَقِينًا کدار وله خییرتو دغه کور روستې نهجالوها خاص کودي لړې نه د پاره دهې کسانو لا یريدو نه اولووان چاغې ارادن نه لري د سرګشا فلارې په ولا فسااد نه د فساده وله قبب کلیل او خان جام د پاه د دی من جابل حسنې چا چراته لوکړل پهنی کويپله هونو د د د پاره خیرم منها غوره بد د ومن جا به صحی آې چا چې راتللوکړل پهګونه پهلا چې زلهنا میلو ص آتې نه بدلب نه شو ورک سانوله چا مونه کوې نه کاره الله معکانو یا عملونه مګ دغې چې چې د دا نی کې د په اول د صورت کې د موسی عليه السلام حالت وو اوس په اخر د صورت کې د نبی عليه الصلاة و السلام حالت او دوه وروه تقابل موسی عليه السلام مور پزله کې الله چولې وا چې انا ردوه الیک وجا الوه من المرسلینه به واستا غیق توا پسرا ولم بهزه پیغام مر کومه نبی عليه السلام تم الله وې ان اللذی فرضا الیک القرانہ بے شک هغه ذات چې لازم کړي په پتا باندې بیان د قران لرا دکا خامخ واپس بګیتا لرا الٰمعاد زائد واپس ايتا معاد نه مراد یا جنت دی یا جنت ته بدی بوسی اوه یاته مراد مقام مکرمه ده لکه څنګه چې موسی عليه السلام د مور دږي نه جدا شو بیا د مورږي ته راغی د مصر نه هوته بیا مصر ته راغی واپس ندق قصیبتهم نمکی نعوذی بیاب فاتح دی مکی ترازی قل دو آیا ربی آلم و زمارب د پویا من پاغچا جا بی الحدا چا غرات لکڑی پہ ہدایت امن او پاغچا ہوا فی ظلال مبین چا غوی پخکارک امرائی کے اما کنت ترجو تا امید نسات این یلقا الیکل کتاب چراو بلیکل شتات کتاب اللہ رحمت امن ربک مگر را ام لیگو دا وجه دا محر بانای دا رب سانا اللہوی دا چماراو لیگو ندا پتا اصلا دا رب محر بانی دا نستاکار بسئی فلا تکونن نزوحیر لیل کافرین مکی امدادی دا کافرون ورمان جا بالہدا موسیٰ علیہ السلاما ملیو نبیٰ علیہ السلاما موی سندی سایت کی ترشو او اللہ رحمتا من ربک تجمون پیغمبر کردازمون محر بانی دا ولا سمايت كي موسى عليه السلام بارکیم دا خبره فالا تکونن ظهيرا للكافرين مکیه امدادی د کافرو موسى عليه السلام مېلو فلن اكون ظهيرا للمجرمين زباده مجرمانو امدادی نه ام ولا صدنا کان آیات الله بعد اذ انزلت ليك وذنن لتا لرا د آیاتو نذ اللهنا دا بیان د آیاتو نذ اللهنا دا کافر بعد اذ انزلت ليك فسدینا چلالې گله شې وديتا تا مصالح اسلام تم دغه څخه حکم چدی دیوان نړۍ نبی اسلام تم وای چدی په کوشش کای خو ګور اتا دیوان نړۍ وذو الی ربک خلق راہ توحید د خپل رب تا یوالی د خپل رب تا بندگی د خپل رب تا ولا تکونن من من او مکیګه د مشرکاننا یو مطلب خدا چې شرک مکو مشرکان سره کیګه ما ولا تکونن من او مکیګه د ډله د مشرکاننا نا غیری آیات مکه عملرته او سره مکه ولات ذو ما الله الا ناخر مرابل د الله رب ال عزت سره بل ال بل لا یک دبن نگي لا اله الا هو مشت لا یک دبن نگي مگر دک یواز ی الله دی کل شین حالیکون هر یوسید هلاکی دون کی الا وجهه مگر ذات د الله رب ال عزت یواز اللہ بپا دی کی دا نور ټول باندې بفنا با راځي له لو حکم د دې الله د اختیار او الهي ترجو نو د دې الله تبه تاسو واپس کولای شئ همدیا سات د صورت سورۃ القصص ممتاز دی په تفسیری او عقیدې موسی علی السلام بیم دا سورۃ ممتاز دی په عقیدې قارون بریم دا صورت ممتاز دي په تشبيه د نبی له او د موسی له سلام هغه امور چې د نبی له سلام او هغه امور د موسی له سلام هم ذکر شو په دې سورته کې څلورم دا صورت ممتاز دي تا هغه درو اے تیرازا ته د مشرکین په قیامت د قیامت پر درې سوالونه ددایي چې ددین په تطوسونه کیږي هغه هیڅ سره به جواب نه وي بل لا صورت ممتازین په هلاکت د قارون باندې جعلای حذفنا به و بداره الارضہ دیمون بزمګه وردن نه ته بل دصورت ممتاز دی بدی چې دلګدارو الاخرتو نه جالو حال لذین لا یریذون اولوان فلارض لا فسادا چې ذاکور سنې جنت دا خاص ګل شهده د پاره د هاچا چې باغ کی اراده د سرکه شي بسم الله الرحمن الرحیم سوره انکبوت ترتیب د سوراتونو او کم دیر شم په نزول کې 15 بیا په سورۃ الروم نه عربد د سورۃ دمح کې سره ادا دی چې مخ کیه سورۃ کې کی تسلیو نبی علیہ السلام ته نودل توم تسلی دا او تیسیدا مؤمنانو ته د مخ کې سورۃ ختم کې په توحید باندې ندی سورۃ کې ترغیب ور کوي په بیان د توحید بل مح کی صورت کی تیزیوہ نبی علیہ السلام تبا بیان نو دی صورت کی ترغیب دے دے جہاد بل مح کی صورت کی سختہی ذکر کردے دے موسی علیہ السلام نو دی صورت کی پدویم آیت کو یا حسبان ناس و ان یترکو ان یقولو آمدنا فهم لا افتنونا ادی خلق و سخیال لیجے صرف آمدنا بو اخلاص بیوں میں امتحان بر عظیم لقب موسی علیہ السلام تراغلم دا صورت بیان الابتلاء علی المؤمنین دا صورت دا بیانای چې په مؤمنانو په ابتلاء راځي امتحان مرزین بیا دې ابدہ ابتلاء د امتحان آکا مرکزونه هي چې دا امتحان به د کمه ډډین راځي د غې د پااروي چې امتحان به استاد د ننفس د طرفه دویم دا چې ستا د امتحان به بیاستا د مور د پلار د طرفه او دریم چې بل امتحان به د حاکې وقع د طرف د ناکاره پیر نه کاره ملااو د ناکاره حاکم د طرفه دا امتحان بهبيه ی د پااروااکې ذکر کوي د نوح علیہ السلام چې دا امتحان به غوړو ټول موري پدې تمانه شي لیکن دنیا کې به زموږی دین د دې امتحان ام کیفیت بسې هغه د پاره ذکر کړي واقعې د ابراهیم علیہ السلام چې تواسي اون اورته به غرزي بل دی پاره ځي گرګي واقعي د نوترله السلام او د شويب عليه السلام چې د شويب عليه السلام تکذیب شو، ستا به امه تکذیب کیږي. نوترله السلام سره خلکو مسخري کړی، خندای او سره کړو او تاسو سره بمته یې. سالور بابه دی. رمنه باب سره لسمه یذپورین. دیمه آیات تر دا دیم باب تر آیات نمبر 41 پورې. او درین باب ترات نمبر چپن او سلورم تراخران و دیبلو منی باب کی دعوة دو سورت دا تسلی زکر دا مومنانو تا او بیا زکر دے ابتلا دے دا در امتحانات زکر کئی الیف لامیم دیب مانا باندی اللہ پوئیگی احسیب الناسوں آیا ګمان کړه د خلکو ایو ترکوو چېد به پرېښود شي یا کولو آمن نه پهد نه دد چې د ی ایمان را وړ دی په هم لا فتنونه په به امتحان نه شي امتحان به په نه را ځي د امتحان نهمراد یا خو ت کوې امتحانات دی بیماری دا غوربات دی کار ځایی کېدللي مې یو دا ابتلا ده او دیمه ابتلا خلق بدر ده او دریمه ابتلا د دې مې ابتلا ابتلا ده شرعیه چې هغه عبادت دین فرض مز دین حج دین زکات دین د ارنګ هجرت دی او jihad دین نو یو ابتلا غني دوه قسمه برازین تکوینی هم او تشریعی هم دا راضي په دې کې وسې یو ابتلا کې به صبر کو په بله کې ب د الله تا ب دا در بند صبر پ کې وکه د ج هوکم راغې نو کلک شاتیار شوته وقد فتن لظین نه من قبل یقینږ امتحان پا کسانو چې د نه مخک د اوس بهوم امتحان کوو د د امتحان غرس په یالهمن لنه صده کو خا مخاب الله کاره کوي رشتینی واللهله دا من نل کا اوخوا مخخ کاره کوي د رغ نه هم حب لې نه یا مونه صیات دو مدا دت په دو صورتت یو دعده چې صرفې په داوي ایمان ن خلاصېږي امتحان برځ دوی مدا چې یو سړی مخالفت کوي د حق مسی د د الله نهشي بچې دی په د بهخوا مخهاعذا برځي نه په بیایت کې دوی مداواې کرد هم حصبل ل آیا گمان که یا وکسان یا ملونا سیئی آتی چه کار ناکار آملونا کار آملونا که لینا کار اگه شرک دے بیار پسینو گناهون دین نزکا امام نصفی رحمه اللہ وی مدارک که چه شرک و گناتنا مرادگا این یس بکونا چه بچ بشی زمونگنا دائی گمان دے چه بچ بشی ایسا آما یحکمون دی رب عدداغا چه دیسے فیصلہ کئی من کانا یرجولی کا اللہ سوختیا کیده ساتیده ملاقات د الله سوختیا کیده ساتیده الله د ملاقات په صورت وکاس کیداږي چل خو درو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادته ربہ احد سوخت د الله د ملاقات عقیده ساتي د الله رب عزت توحید دی ومنیو دغه بندگی دی او تینا فانا جل الله الاات یقینا نټه د الله در روان ابخ مخرزین او هو سمیع و علیم او در الله به اوریدونکو په ويا ومن جاهد اچان کړه او انما یجاهد لنفسه نو دې ځان کړه د پاره د فائدې د خپل ځان پدې کې ابتلا د امتحان ذکر د ډوم بنې ابتلا د ډوم امتحان نه دی چې دا امتحان بس ته د نفس د طرفه یولې دین کی کار کولې او چې کار کوي ددا بدن په ستل کېږي الله چا چې ځان سومره هم وکړو دفهنه ما جااهدو ل نفسې د ځان کړړی دپه د فدي د خپل ځان د ځانې سه وکړو د دوه بد تفاده ډیره میلوږي نوځانوکړوه چې سفاده د ته میلا شيرب یو شیردي و بهقدرې لکتدي تک تص <تصفيق> معالي من طلب لبل سهر الليالي تروم له سمه ت نام یا غوس البحر من طلب اللہ آلی وی پا اندازی دا محنت مرتبه ها سلیگی او سوک چوچه تا مرتبه غاڑی نو دیش پیشو او رکی اوی تیزتم غاڑی سمت نامو لیلن او بیاد شپیخو بنوم کې یا غوس البحر من طلب اللہ آلی سوک چی ملغلری غاڑی نو دریاب کی ورپسی غو پیوئی او چا خوچه دا چا دریاب کی ورپسی غو پیوئی نو اللہ ایزانو کڑا و او خصوصا نو طلباء او د پاره چې تاسو <تصفيق> مرزانو کړهو ډره بیل ډیر لې مهنت لې کار به تنه دنیا کې وایو ومند دا محنتو کوششو دو دو دو دو دا چا چې مهنت وکاو کوشش وکاو چا چې زانو کړهو ته انما یجاهدو لنفسي به زان کړي د پاره د فائدې د خپل ځان زمونږ استاد شیخو الله سبحانه د حضرت عمر رضی الله عنه یو کول ذکر کوم حضرت عمر به فرمایل الغنمه بالغرمي بسی مالداری درنګ چدنو له مرتغه او مقام دا سړی ته حاصلیږي پکړاو باندې که څوره دی mehnat ډیرونو درته الله فائدہ ډیر درکې یعنی فائدہ حاصلیږي په ډیر کړاو که څوره دی زانو کړه ډیره به فائدہ زیاتې نو په مقصدی سیس کې زانو کړه چلوه فائدہ دی الله نصیب کین ان الله لغنی عنا لالعالمین الله دې بیا چې د مخلوقاتونا الله وی کتوای چې زما به تاسو دې کړه او تاسو جتي زما د تېسا جتني چې څه کینو ځان لکای والذین امنوا عمل الصالحات هاغه سان دې مان رااله ماليوکنی له نو کفرن انهم سیئاتهم لربکوم د دین گناهونه د دی ولنجینهم وربق دیلرا احسن الذی خستب د حق کان یعملون کدی کما عملون کول ووصین الانسان بوالديه حسنان دیکی ذکر د دویم امتحان دهان چې مور او پلار به د مخ نو کای بسا او یو واسین الانسانا موږ حکم کړه د انسان تا دیوالیدې د مور او پلار د سره حسن اند احسان او د خیګړی کول یو خبر د ګورې و ان جاء حداکا کدی زور لګی پتا لتشرک بی تشریک جوړ غما سره ما دغه سه ما هغه سره له سره کبه علم ینیش دغه د لارې په غیبه نسئلم فلا تطیعوا ما نبی ا دایم منا کدی د تداوی چې ما سری صدر او برخیدار جوړکا فلا تطیعوا ما بیا بینمری بیا دایم منا ګورئ الیه مرجوکم سما طرف تاسو سوا بس کی دلی فأنبئکم نذبا خبر کم تاسو بما كنتم تعملون باغی جه تاسو کوي اشاره دیتہ کمور اپلار دی زما ده خلاف حکم کوي نو بیا به منی احسان ورسره اوکا خدمت اوکا او اسنا چاغید ته وای چې ما بابا لا بوزا حاله ده فلاند بابا پنوم جنډا و منا نو دا خبره به نه منی ګورې کدا کار دیو کو نو صدا بدر کم والذین امنوا اراکسان کیمان رااله کی ګوم داسی کفر طرف ته دا دعوت خلق ورتای مور افلار بده کلا کلا کل مجبورته کلا بده معاشره مجبورته کوي او دا کفر خو یوه از دې نه د جګینی بابا له تو دین هنور خیر خیریت دین نورې ګڼې لاړی دین به یو ژوند به خبره مانل په مقابله د حکم د الله کې لقد قاضی او د جج فیصله مانل په مقابله د حکم دا الله کې بیا غیر تر احتیا ویل یو قاضی فیصله د قران نه خلاف او ااو دوی دا دار ټیک ده نو د دې قاضی نه الهه جوړ کو د کوفر وک نو کله قاضی دې کله وزیر دی عماناله کله صدر دی عماناله او کله یو پیر او د یو استاد دی عماناله چې هغه واخ خلاف د قانون د الله نه او تا وه ته جایز وي د پیر په منلو کې په فلق ثواب غنی کدی جایز وتوی حکم او خلاف د الله نه او تا هغه او منو او تا وی چیرما خو کړه جایز دی او ته وي مدا دی کوفر او تو قسان جیمانې راړه عملیو کیک لانو خلل نه هم في صالیحین مونږ بدن نه کود لره پنیکانو کې درې واړو زنده کوو کې دنیا بر دخه آخرت کې ب دنیکانو سرې ومنن الناسې من ی کوووامن نبلله دا د مخالفیو دپاره زور نه ده چې بعضې داسې چې صرف دداخلليږي او چې لږ تکلیف په راغ نه بیا د ټینګې نه ومنن الناسې بعض د خلکو یقول جوای هر یو د دینه طخلا آمنا بالله موږ ایمان را وله پالا خو سیف اذا اوزي في الله کلا چدل تکلیف ورکړې شي پدین د الله کی مجال فتنه الناس وګور دی دا تکلیف دخل کو کا عذاب الله پشان د عذاب د الله مطلب سره ګورې اوسړیتا د یو عمل د وجنا د الله تر طرف سزا مله او شي نو نودلا د دې عمل نرسو كدل باكار باكار داده داده نرسو دي. نو رسو کېدل پکار دي پکار دا دې چې دې دین رسو شي زکه الله په خفا دي ندی سه جل کی دین بیان کې سر دې خلق ودا بدر دوه وي ندی و يرې وړي الله رانه خفا دي چتا ندی غکار پری دي الله دې نه به خوان دا داسې دي وین داسې داس بنه کوي ولا ان جانصر من ربك او کراش امداد ستاد رب دو طرف نه لا يقول ان نو ايدي ان كنا تاسو سره کسه انده درغه غلبر علا وی ویلی زدی ملگرنیم ما په کې ویلی هیرای او لیس الله بی عالم بما فی صدور العالمین عانه ده الله پویا په هغه څو چې د پسینو د مخلوقات کې ول یعلمن الذین امنوا خامخب الله کارکیا کس ان ایمان راول دي ول یعلمن المنافقین خامخب الله کارکی منافقان وکال الذین کفروا الذین امنوا اتبو سبیلنا دا بلا ابتلاء بل امتهار د حکیمی وقت د طرفا د ناکارا mula او د ناکارا پیر د طرفا تب دین بیان نه mula se bde khala rashin ta da gora da masalim me bayana wa vadiban toor rashin vad ehtilaf rashin khalq pe dwe d ali kgin pir bawi yara یزه ځان خراب خرابای لکه زمونږ بشانګار غوا زیکر غواخ سپینې کپړې وې چولی خبي غمناسيان دره بادشاہ وای یې سړیا داستا مشرانو دا خبرې کړې خو خپ آرام أغیم تیر دیرګړو تم به غسي جون تیر کا مونګم پریده ته بس خو په آرام جون تیر کو تاسو کو بل ډیر أغستلې او کوته وای چې دی کی ګونا دا دبستا د هزار پیټه ټول ځما په غاړه ژړی بسیمی دیدا غدا فرادا دین پریدا دا بیان دا سنوی جی دین پریدا پر دین پر خو توئ نہ کنا وئدا گاڑی وڑ پریدا کلا بو یراو داس پور اسو دا. او کو توئ جی دی کی گونادا بس ستا هزار گوناز او حاکی مون دکوی الله رب لے توئی جدا ببل امتحانی او گور ایمانی وینا وکال الزیین کفروا وای کافر لهنا منوه کسانو ته جیمانې را وړ دی بیو سببی نه را روانشيئ زمونږ دلارې پسېګوره د قرآن قانون زی کرکي که نه اواصول کرکي د دا نه د چېږې صرفې کافر داسې په مسلمانانو کې به داسېڅوکئ دا د ایمان بهم کوي خو کله د ایمان نه بلکل خالیبي کله به تش مسلمانې. نو د دې ټولو په دې کې اتفاقین کې دای دوی ایتابیو سبیلنا راځای زمونږ دلاري پسې مونږ چې سګونه غسه کوي ولنهمل خطاياکم مونږ په پورته کوو تاسو ګناهونه نه تاسو هزار ګناهونه زموږ په غاړه زجذورسل زجذیل ولنهمل خطاياکم په حقیقت څه دی همام به حاملین من خطاياهم مدي دې پورته کوونکی د دې د بوجونو نه من شئ ان حصے انهم لکاذبون دید دروغجن الله استاپټه ګرنی شو ته ټول دروغ وایي ولا يحمل الناس قالهم وجه طيبه غي بوجنا احفل واسقالن او نور بوجنا ما اسقالهم سرد بوجنه د دینا مطلب څه شو یودای کی الله د دې پیټه نشو ته او دلته چې نور پیټي بمو چې نو مطلب د آیات د دې چې دای مسلمانانو ته جديدن ما بیانوي توحید پرې دی رازای کپدی کې ګنای نو تاسو ګنا زمن بغاړه دا ګنا ب تاسو موږ په خپل غاړه واخلو تاسو ځای جنت ته الله ایداسه کله کیږي تاسو نشي کېدی ها استاد ګنا د ذریعہ او سبب ګرځیدل دي نو دا لپاره جدا سو اجر دا لپاره جدا سو زادہ خپل ګنایم په غاړه ساده دینومب ته یې سره ملاوي خدا ان دا چی کې نستاده به واغسې ژي باغ به وته مس ساده دی گمراهی دا غ ځان لا ګوناده یو بخپله ګنا یو استاد گمراه کولونه دا غاسې ډبل دي ساده په بخپله ځای پرته یی ته به دا ځان لا په بخپله ګرځی ولیسئلوا یوملቂያما دینه بطوس کولیش په ورځه قیامت اما قانو یفترون دا غی چې دې سد روغ جوړولہ دې زمانہ کې کسی جوړی نی لان کی بابا ویلی سوق چې دا قبر ته دورا پیری راغی او خپل راغی ودای وکړو جبے قیامت کې شفاعت کوم افلان کې بابې ویلو اجازه ما پنوم دوره منښت یو کړی زه به ولا دا کار کوم زه دا کوم زه به هغه کومه الله پر پرز بددین د روغو تپوس کیږي چې تاسو دي اولیاء نه کانو په سيولې د روغ تړل ولا قدر سنان وحان دی زنه 41 نمبر آیت پرې دیم باب د دې کې د بخوانو انبيیاء او د هغې د قومونو حالات ذکر کړي او د دا داوود او داوود سورۃ وضاحت کوي زمتحان برازي او چکم دا فرمان به مخالف دي غي با الله رب العزت تبارک و او د ابتلا د کیفیت ذکر گئی کی مدد ابتلا ذکر گئی د مدید ابتلا د پاره واقعه د نوح علی السلام ولا کذرسلنا نوحا لجلوم ل یقینا لجلوم نوح علی السلام الی قومه قوم داغتا فلبسفیم الف سنات تیر کډو په دای کی نوح علی زر کالا له 50 امان مگر 50 کاله نا 50 پگی کمو دا ولي وای دا 70 وای کینه هنیم سوال ګرلم به الفا ذکر کړه ابه 50 کم کړه دا اشاره و دې طرف ته چې د خلکو ذهن کې لوی دې دیو دا کېن ولې شي یو څلې یو الکد پلان کې در باندې سورہ پی سی دی دی وای یو لکه بس کم یو لک دی نو کا هغه یا زر اینهم دې سکه میولای دې مستکم یو لا خوخه مخای یالس زر هغه بګی کمین هم دې یو لګ دې بس لګي فدې کې لګي کمې دي مطلبی یې صحیح خبر دې فدې پوښت چې خبره په لکونو کې او کده وای 80000 دي 90000 دي په مړه دغه خبره داسې دوره خبرې خونې دي نو دې ځای کې اباز ولا مو ذکر کړې دي چې دا الف سناتین ذکر کوي د پاره د عظمت دې کی کوم باخذهم الطوفان اني ولديت طوفان وهم ظالمون وذي ظالمان بعض مفسرین لکه امام کارتبین ته عمر دنوح علیہ الصلوۃ والسلام زیاتو تقریبا 100 لسنی مسا قال عمر نبوتو نبوته دروسته ملاوشو او سوق وی چې سدا باس زر قال عمر یو خو بهر حال وی دا نه بیانو او بیا هر دنوح علیہ الصلوۃ والسلام حالت ذکر کړ کړه دي چې ګل الله تم خامخ شو ته الله او ته بیا اطول الناس عمرن کیف وجدت الدنيا واهلها دنیا د دنیا د اهل له څنګه وموند داته څنګه احکارشه نا هغهي د می داسوموندلا والک کدارین کبیتن له بابانی یو کور دې دا دوه درازې دي داخلت من واحد و خرجت من الاخر و يودنشم د بلل وطن بداده د دنیا حقیقتو یعنی دمره عمر هغه ته داسه لګیدو او دا حقیقت دی چې د لګ نپاس چې ډیر راشي نه غلک بیا ډیر زیات لګ لګي د دنیا داسه عمر د ختمېدو وال دغه نه ختميږي نه دا به انسان ته یې سوم نختارې و ان تفاخذهم الطوفان اونی والدی توفان وهم ظالمون و دی ظالمان فان جینا ہو مونگ اخلاس ورکد لرا گول داوید سورت دکر شو واصحاب السفینہ او اونی والمونگا کشتے والا و جعلنا آیت اللی العالمین او گردو المونگ دی ونخد پارد مخلوقاتو تاکشتے کسو کسانو تفسیر سراج المنیر یو حدیث ذکر کڑے دیں چه نبی علیه السلام فرمایی خود حدیث بیسنه داده وی نبی علیه السلام فرمایی چه یو نوح علیه السلامو یو خضاوه دری زامنو او دری انگین دیوی دا اتک اسانو خلاندی چه چه تخریج کرده ده پا تفسیر سیراج المنیر آقاوی ما پا آقا کتابونو دا حدیثو که دا حدیث نده مندلی با هر حال دا یکی نیده چه سوک و سرکشتای دا خطلی دیو بچ شویدی و ابراهيم دا اوس کیفیت د امتحان ذکر گئی چې امتحان راځي دا غي طریقه بسيطه نو واکې د ابراهيم عليه السلام اولي کلمې ابراهيم عليه السلام کله چې وي خپل قوم ته او عبد الله بندگی وکیداله وک کو ذنب کیداله نا ذالکم خیرلکم دا اساس د پاره ډیره به تراده ان كنتم تعلمونہ کی جری تاسو بوئګی ان معطابدونونه مندون الله تاسو بندي کوي سوا د الله نه او سانان داغه شکلوونه جوړ شو او تلوکو نافکن او جوړوي د درغو کې دروغ جوړوي چې دا کړيواغ کړو او دا خولانې ویللی دي دا د را, را روان دي دهره پهخوانی دا ثال سلام پسې جوړي کړی او زیرر ل سلام پسې جوړې کړوي منات او اوض پسې کې جوړې کړیوي حبل پسې جوړې کړیوي چې یاره ددالي دي او د دا داویللي دي. ای ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام به شکلونو عبادت کوی دلیل لا سره سره ته خلقونه افتن جوړو ایدر وو ان الذين تعبدون من دون الله اغه څوک چې تاسو یې بندگی کوی سواده الله نه لا یملکون لكم رزقن مالکان دې ستاسو لپاره رزقو سب تهو عند الله الرزق اوله تو اې ده الله سخرې زکو او بندگی وکید دکې الله واشکرو له او شکریا ده کید دی الله الیه تورجوون دی الله تبارک و تعالی سوا پس کول شه و ان تو گذبوا فکات کذبا اممون د نمبر تین ورین د دې کې دوه احتمالات دي ان تو گذبون نمبر 22 ورین یو احتمال د دې چې دا داخلي پواکید موسی ابراهیم علی السلام کین په طریقې د خطاب سره کله په طریقې دوه الدیفازان او کله پته لري او کله حکایتن مطلب دا دغه چې یا خدا بیان ده د ابراهيم عليه السلام او یادا دیم کول دارین چې دا, دا جمله مو اعتراضه ده بلی زاینه ترایت نمبر 23 پوری والذین کفروا بیاات الله او دې کی حالت د امت حالت او د منکرینو دې امت الله ذکر کای و انکذبو کتا سو نثبت د درو کوي فقط کذب امم من قبلکم کنن بت د دروغلو درومهتون ستااسونه مخکې هم بیاو ته نسبت د دروغو کړلو او چې چا دروغ نسبت کړلو دغې انجام سشنه غ وکور که نه وما لرسی ال بالاغ مبین جشته د په بغمبار مګره سوول دکاره او معکاره بهیان د تو وکو او لم یارا ک الله خلکه دا ثبات د بعد اسبات کوي د بعض بعد الموتو. د مرگ نهروتو د بیا ژوندي کېدو اولم یاره آیا د نهګوري کوی فهیب د الله او خلکه چې څنګه الله اول پیدا مخلوق مخلوکههسم ییددو بیا بهدوبارار را پورت کوي ان نظالې کال الله یاصره یکنن دا کار په الله د سانلتهسیرو کلار دی او ګد په مک کې پ و کوورئ کای په به د الخلق چې څنګه الله اول پیدا کړی د مخلوکه څنګه اول شروع کوي په مخلوق باندې فانظرون او غورى كيف بدال خلقا چې څنګه شروع کوي په پیدائش ثم الله انش النشأه الاخرته بیا با الله را پروتګول کوي کول پورتا رستنی ان الله على کل شین قدير الله دې پارسي قدرت والا يعذب من يشاء او ترا پروتګي کين بیا بسين عذاب بور ور کوي چاله رچو غواړي ويرحم من يشاء او همب کوې په جاچو غواړي وی تو قلبونه د الله ته به تاسوورګځې شي په معتونم ب مجز تاسو کمزوری کوون کې اللله لاه پمکه کې ولااف سمای نه پسمان کې پهمالله کوم مندون اللهېولین نشته د ستاسو دپاره سوا د الله نه سووک مدګار مولین سووک دوست والله نصره نه مددګار والله زیره ک فرو به اغاسان جو کو فروق با تن ده الله ولکایو پ ملاکات د الله اولای کذو غسان یئسو من رحمتی دینا امیدا زنا د رحمتنا و اولایک لهما عذابنا الیم او دا کسان د دې په اړه دې عذاب درناک ابراهیم علی السلام خو پورا بیان وکړو د دې بیان اثر پر خلکو سو شه ګوره د ابراهیم علی السلام په بیان کې د کم سیس کمه و به هیڅ ومنه دلائل پکی پورا بشارت پورا تخویف پورا پخوانے تاریخ زی کرو دی جواب کسو وی فما کانا جواب قومی نو نو جواب دا قوم دادا اللہ انقالو مگر دیوی اکتلو اوجنی دلارا او حرکو یا صدو ای دلارا فانجاو اللہ من النار اللہ خلاص ورک د اورا ابراهيم عليه السلام مقابله کي قوم مي بيني سه ملي گهين او يي اوسه دواين وكيداي اور او دوغور دون فانجاه الله من النار الله اخلاصي ورګ دلاره دا اورا ان في ذلك الايات يكنان باليك دي ديرات دلایل د قدرت ده الله لكوم يؤمنون ته پارا د ها قوم چی ایمان را دي ان متخصم من دون الله يوسانان اوه ابراهيم عليه السلام یا کن ان حی 2000 ولی دی سیوا د الله نا اوسانن مابودان مواد د تبین کوم د پار د دوستاني پخبل مسکین فل حیات الدنیا پدی جون د دنیا کی د دې څه مطلب دی جواهر القران کې د پندای شیخو القران څخه وای یعنی تمنه غیر الله کو معبود اس لیے بنا راکا ہے تاکه اس بنا پر تمہاری دنیا میں باہمی محبت رہے تاسو کوئی بغیر د الله نه د بل بندگی کې د دی وجه نه کوي چې تاسو عقیده د شرک د دیم د شرک د مت دیو بل سره مینه ای او یا مطلب دې دا دی تمنه اپنے اصلاف کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے ٹھاکر بنا رکھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہو تاسو د خپل مشرانو سره د مینه د وجه نه د هغه سیکلون جوړ او بندگی کوي دا کارام غلط انما تخصصم من دون الله کی کنا نا چتاسو نیوللی دی سیوا د الله نه اوسانن لایک د بندګی اوسانن بوتان معبودان شکلونه معبدات بینکم د پاره د دوستانی په مستاسو کې یادو چې د مینینا په مستاسو کې دیوبلسرا په حیات الدنیا په دی ژوند دنیا کې سم یو ملکیات یغفور بعضکم به باذن بیا پرز د قیامت انکار بکی بعض استاسو د بازو نورونه نن هم دنیا کې خو سره دور مې نه چې دا غي عبادت کوئی خو چې کله د قیامت راشي مې بیا بده یو بل نه انکار کوی او ما وا کوم وایلا نو بازوکم بازون لانات بوې باز استاسونه بو بازو کنيکان خلقو نو غي په بدی لانات کوئی چې پتاسه دي د الله لعنتی مونږم دې الله سره شریک کړو او دای خو به خو دې بیا زګی دوځه تلر شي نو دی بو یې زره مونږ عبادتونه کړو ها دې منګلې چې دنه هیڅم فائدرا نه کړا الله یو کې قیامت کې کنزل دا كنځل کوی نن نن ته نو وړی زمای عبادت کوي هم اوه کوم نارو او ساي ساسله اور هماله کوم مناصرین او نه ویساسله په راستوک مددګار فامن له ولوت ایمان راړه په ابراهيم عليه السلام باندې ولوت عليه السلام وکاله اوويده اني مهاجرن زي مهاجرت کوم کې اله ربي په طرف دو حکم د خپل رب یا په طرف دو رب خپل کم طرف د جماعت او زماره به حکم کئ اغه طرف بزن انه هو هو العزیز الحکیم دغه الله دی زوره و حکمت والا او وهبنا له نچ هجرت کو ګوراسو غاره ابراهیم علی السلام وکړو اورته او دا angles اور نه بچ نبیاده هجرت مو کرااله هجرت یو کو چدواړه کارایو کو او وهبنا له اسحاق او بخمندو ته اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام وجالنا فی ذریتهم نبوۃ منګ اوږرځولہ د پاولات کی پیغمبری ول کتاب او کتاب فاتین او اجر او فی الدنیا ورګ منګ دلر ساده د دنیا کی بدلم ول د دنیا کی هم ورکړه و انه فی الاخرۃ لمن الصالحین او ی یقینندے په آخرت کې خامخادنی کانونا به مطلب نه لږیږي د نیکو عملونو بدلا دنیا کی ختم شو نه نه دنیا کی هم اخرت کې هم والو تنیسکار لکومی دابل واقع دلت السلام دا بعد ابتلا او بله طریقہ دلت السلام تو غره قوم ته مساله کړي دا هغه وسره خدنه کړي دا والو تنو یاد دلت السلام اسکار لکومی کله جو يخبل قوم دا انکم لتاتون الفاحشه تاسو رات لکوی کار د بهایایتا ما سرککم بها مین حد من العالمین اساسه مخک نه د تیر شوی پدی عمل یا او تن د مخلوقاتنا یعنی دا عالم دلمنه تاسو یې بی وقفه قوم چې فطرت د الله امر الټه کوم ها انکم الرجال آیاته سره تل کوي سړوتا لپاره د پوره کولو د شهواته وتک توون السبيله او شو کوي لري وتاتون فی ناديکم المنکر اورات تل کوي په خپل مجلسونو کې ناروا وتا دا کارونه پری دی ظما كان جواب قومه نو نو جواب د قوم بده الا ان قالوا مگر ديفي هي تينا بیاذاب الله رااله متاذاب ده الله ان كنت من الصادقين تو يته درشتینو نا تر اختیاوی نو پیش کا قال <سؤال> او <سؤال> اذا رب سن على القوم المفسدين <سؤال> <سؤال> اي زم په مقابله دا کوم فسادیانو کی ولما جاءت رسلنا ابراهيم اور رسول اللہ علیہ السلام فرياضک اللہ تا چې الله د فسادی کوم مقابله کې زموږ امداد وکا وی ولما جات رسول الله ابراہیم هر کله چرالم الملائک زنګ ابراہیم علیہ السلام صحا بل بشرا پزيري د بچي او پزيري د ہلاکت د قوم بل علیہ السلام زړه زیری ول ورکړو قالو انه اذا ان محلیکو اهل ہا سیل قریۃ یقینا نیومون هلاکون کی ددی کلی والاو ان اهلھا کانوا ظالمین د شګه وسیدون کې د دې دي زالې مان نو لوط قال او ابراهيم عليه السلام ان في علوتان پدې کې لوط عليه السلام دی غره دي دوي انسان ابراهيم عليه السلام یوازې وو لوط عليه السلام به یوازې ایمان راړ بل مال ګره وصل الانو نو چې قالا دې ځای کې السلام علیکم دو طرفه ابراهيم السلام د عذاب تذکره اوریدل ابراهیم علیہ السلام ته پته او چې پیغمبر باندې عذاب ناراضین خدا دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام غمینا په دې کوم عذاب راځي نو لوط علیہ السلام خو پکې دی چې دغه وسې کی او بچاوې دانا و چې ګني په دغه مسره عذاب راځي نه یقینو چې دی الله بچکی لکه څنګه چې سورۃ البقرہ کې هغه سوال ذکر وو چې کیف تو هی الموتہ مړي به څنګه ژوند کی نو یقینو ته مړی به ژوند کیږي خو بخپلو سترګو یې دل غوښتل نو د دې کې مې یقینو لوتل الصلات والسلام په بطیږي خو طریقه د کیفیت طریقه د بچاو به سي کیفیت د بچاو به صحیح لوتل الصلات والسلام باركي وای ان فی یالوتان په دې کې د لوتل السلام قالو نو دی وی نحنو عالم بمن فیها موږ خپې جنو هغه څوک چې په دې کې لري لانه نه جینه او اهله خو لا سي او اهل <سؤال> د دلرا اللهم راته كانت من الغابرين مگر هغه خزده د ویبر پات کیدون کنا بازاب ک ولما انده ترسلنالو طن هر گل چرالم لایک ز منګلوتل سلام سخه سی ابهم خپش د دې وجینه وصاک او تنګ شد د دې نه پسینا کی تنګ شو سینا وقالو نه یو تر ولا تحزن ومغان جنیگا خپکی گما inna munajjuga munkhlase dar gunk yu talara wa ahla ka us ta ahla ra illam ra ta ka kanat min al ghabirin magar khazasta bay da pati ki dun guna pa azab ki inna munziluna ala ahli hazihi al qaryati mungrali gun ki ub dikali wala rizqam min asma'i azab da asmana bima بی همیشہ بنا فرمانو سی دلنو اللہ ایزا پیازا برا دیگا ملائکو اتی چا اللہ پیازا برا دیگی دیکھ اشارت دیتا تعلق بغیر دی اتباعنا دا فائدہ نور کئی دلوت علیہ السلام خفل خزادہ دا کور دن نبند دی او داسې سی تعلقات دی چی دا سی اثر دا ہیچ چانش دی و چی دا غصر یکی دا جوڑا ندا نو دی تعلقاتو ہیس فائدہ ورنکڑا نید wala ka'ta raqna minha ayatan manga yakhud al ladain yawnaha bayinatan khiara liqaumi yaqiluna para dahu kum shaybu yigin wa ila madiana qahum shuayban da bala wa ke zikr kain cho gur shuayb alaihissalat wa salam da kom gur da dam na amanali da waliyi zakah cho shuayb alaihi salam khateebul anbiya da da bayan خیستہ آنداز دا بیان الله رب لیدت ته تنصیب کرو لکا پدی دور کی زمونگ پدی وقت کی زمونگا استاز محترم حضر چیخ القرآن و حلدیث مولانا غلام حبیب سے بھون دارنگی آتا اللہ بند یلوی سے بھون دا نور لیلو علماء لکا مولانا عبد المجید ندین سے بھون بہترین مقرر نپڑلی دا انبیائی کرام علیہم السلام کی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تا خطیب الانبیاء ویل کیږي چہ دو د طرز د د بیان طرز ډیر مزیدار وو ډیر بهترین خطیب وو نجیو صریح اخلاقم او هاو دو, دو مشانم صفائی دلیل مضبوطی او د بیان چلو مخور زی نبی بعد ډیر بد قسمته سړی چې د بنمنی الله د شعیب علیہ السلامینو امرنن واهلا مدیناءه قوم شعیبان لګلو مدین والا او ترور د شعیب علیہ په کاهناغويلو یاقومې ببد الله اوسما کوه بندې و کیدله ورجل او ملخره ااکېده سا دهېروستئ چې قیمت براز والله تااس فړې مفسیدي نه او مګر په مکه کې فتصاادیان په کس زب وه نود نسبت ته دروغوقدته چې نه در روغويغلت ته دوي تا خت هم رچوهتو نویولد زلزلی په س في داې یم او گر دې دل نه پخبل کورونو کې پړما خبرات وادن و سمودا ذکر د عذاب د دوکو مون نو ها دا دیمه داوی د سورث سره د تعلق دی چې کله یو قوم نافرمانی نو د الله د عذاب نشي بچی دي وادن و سمودا هلاکدوم غادیا نو سمودیان وکتبین لکم تاسو دخ کار د حالت د دی ممما ساکینهم د کورونو د دینه وسین له شیطان اعمالهم تستکلو ده ده پارا شیطان د ده امالونا پسد ده امان اس سبیلی نو ده ای بنکلو ده سم الارنا وکانو مستفسرین او ده اخیار پکارون د دنیا پکارون نا تباکلو منکارون فران و فران و حامان و حامان ولکت جاهم موسا بالبینات ده تراغل و موسا پخکاراو دلائلو پستک بروف الاردین نو ده تکبرو کو پزمکککین وما کانو سابقین او نو ده بچکی دنکی ده اللانا دا الله رب ول عزت نه بچ نه شووین دا کولن اخزنا هر یو اونیو مونگا ایبل دگی تمار بزی خیاللی ای فا کولن اخزنا هر یو اونیو مونگا ولې سداليو وای بزمبی په سبب د ګنا داغه هر یو مونګ نیولون دغه د ګنا په سبب هاو دای بسوی قالو تویرنا بک و بِمم ماکا وای موسی تو مستیره اداستا ملګرو مستیره نه الله اینا نه د انبیاو د ملګرو مستیره وال نهو دای چی نیول شي دین په خپل ګونانی ولا شي نی فامینهم ان ارسلنا علی حسیبا زنی د دینا اغو ارسلنا علی تلګلهم باغبا می حسیبا باراند کانو یاسلی وشتون کی دکانو چې په دای باندې الله رب ال عزت کانی را ورولو لكا قم دلوت علی السلام و السلام و آدين و سمود آدين باقیم سخت حوار آغليوا و, و منو بازددين من آغاو اخذت حسوهاتو چنی ولیو آغای چغی لكا سمود و مدین والا و منو بازددين من آغاو خصفنا به الارضا چه منگا مندلیو پزمکا لكا کارونو و منو بازددين من آغاو اخرقنا چه منگا دوبگلو دریاب کین لکا قوم دنوح علیہ السلام افرعون سرد حاماننا و سرد پورت لخکارنا فما کان اللہ و نو اللہ لی ازلیم هم چو ظلمی کڑی پدئی ولیکن کانو انفسا یزلیمون لیکن دی بخفل زان ظلم کڑاو مصالو اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء دا دیز اینا درین باب دا سورت آیات نمبر چپن پوری دیکی ذکر کئی مثال درد دا شرک طریقہ د دعوت صداقت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او ځجر ذکر کوي په طلب د عذاب او ځ حالت ذکر کوي د منکرینو لومبه مثال ذکر کوي د 파ره د رد شرک مسل الزینات تخزو من دون الله مثال دا را چاچ نیولې د سیاذ الله انا اولیاء نور لایک د بندګی کما سللن کبوتين مثالې پسند جو لاګی دی اتخذت بیتان کی جوړ کیو کور و ان اوهن البيوط يكنن ډیر کمزورې په کورونو کې له بيت کور د جولاګې دي لوکانو يا لمونا کده یې پوي ده نداسبه نه کول د مثال حاصل لاندې الله او مشرکو مثال د جولاګې دي جولاګې چې جال جوړي نو د اول خدي شارل جاي ګوري خوشې ځای که خو شه زینه باندې کی جوړی چې کم ده ته څه شي نه رسی دي چتو مقصد د انسان لاس نه رسی نو پچت کې به جوړاګي جاله جوړه شوهږي خو کتی سرو سره لګی نه جاله هاتنه پور چې وسلې جوړلای د دې یو څو غرزونه یې یو داده چې نور پکې د نن نه لګي زمدا چې په جمیږي پکې هوانه لګي او درنده چې ته بعده او بارانی نو چې باران پینل لګي د پاره په پا کې د ل تسکونو الله رابل د وئ چې تاسو د کورونه م سان کورونه م د ل آرام دپره جوړک کور کې دا فدي د جولاې پهې کور کې دا یو نشته ک دا چېته پډاه جوړی نو نور ک پل کې نو ټول به پ لږي کبارران راځي نو چېیو ساس کې بل کې د نو کور چې جولاغې به به سره نو د د پهې کور کې نه د د د آرام سشته او ننذر بوتاو سره سن سه اسباب پګشتین دا کومثال د اخریده مشرک دی الهه چې یو سړی جوړی او د چاې عبادت کې کینې پدی عقیدې کوي چې دې زما په حال خبردار دي به زما د نفع او د نقصان مالک دي زه د دې عبادتو کم به خوشاله شي او زما به چیزونو د نفي تنظیم کړي او ما نه به نقصان لری کوي نو allowable the momin khuda aqeedah tik de je de zama ibadat kay za zorawaryam ze takleef ki bach golesham za be rahat raustesham khuda mushrik aha ilah da de che da kya ibadat kay چا de che aqeedah da da che ma ba bach kay no da do da ilah dumra kamzor de la kad joolagi jala la de joolagi jala che joolana shi bach kole da ghas da mushrik aha ilah mushriko ولما ذکر کین چې تشبیه د جولاګی سره ور کړا د جولاګی د کور سره دا داولین زکه چې د جولاګی دا جالا دا د هیڅ فائدې نه سواده دینه چې مت کراگیر راگیرتي نو د مشرک پیر او د مشرک لیډر اغاځای چې دې پکې مشرکان راگیرایي باغی کې نور هیڅ فائدې نه سوا د دینه چې را راگیر کې او دا د دنیا سفایله حاصله کړي ابل از نه خپل یو ځای کې تماشا کولا یو جولاو چې مچ څنګ ناغه او کیناسه باغی جوړې بد دی ته شروع شو دفتر باندې دې شروع کړه دا چې ته پېرې ته هغه باندې خوځي ا دې ته لګیاري تلک ساتې رې دې جوړې دا غاو کې دې د خپل نو تړدل اسونو نه باندې وزري ولو تړل دا کسي په دې ساري ول خپل کې خو دا دا کسي ول پاسار خو شو دا او گنٹا دو پاس پی او کسی. نو دا غریبان یو ګندادو پس م بیا وته قتل اکاسی په خلای خدا او مریدو ته غلې پروت دد کس نو ددن نن نتنا غار سره تخ ددن نن نجوس مست نه راخې او تش شغه شکل ولا فریری نو د مشرک الها د مشرک غجالا د مشرک غا پیرخانه او د هغه غ به شرکا غزای د شرک اڑا صرف دیلی دی لای چې مرید په ګراگیر کی, کی نور به د ته روح غاری دنن بیتول تش کړی بل دا هغه به اختیاره ته تخګري او هغه به د چا پیرانه په داسې طریقه راګلئ چې هغه کړه هغه زينه بارکیږي نو ولي ختمي نو د موریدانو کې هم په پیرانو کوم شل کې اسمو نه یې زني پجامد زبرګي کې دکاسي هغه سړی دی ایمان ختم کی او زني پجامد بدماشي کې کلاشنو کوپی د 180 سره یې هلکه پرام کین نه چې ګلې څوک موریتيو بیات نه وزینو بس بلور په سیدلی اړه بي نو جولہ چې را گیر کینو په خپل هغه فریدی نه حواله فریدی جارسته نه اخلي مشرک الٰه چې خپل مرید را گیر کین ایمان دی دولت تی عزت تی لټکی رزق الله د جولای کی مثال لیدې ذکر کوم نورم غنویو دي تشبيه دي او الله دې مشرک الٰه د مشرک اخی دا دومره کمزور دی لکه د جولای کی جال ان الله یعلم الله په یی ما پاکستان یدون من دونه کې دا یرا بلی سواد الله علی من شین هر شی چی وي زه هم د یو خبر راته چیر الله دوم رسبک مثال ولې بیان ته دی خدا نیکانو خلکو عبادت هم کوي نه دا غي مثال هم د کسې ریچ د جولګی د جال غونې دي الله یې ما تطت دا وي زه په دې خپو یم دا تشبیه د په نفس کمزوري کې چې د مشرک الہ دوم رکمزوري دی او دا ما چې نورې کم خبرې کړه نو دا هغه الہ په دې کې نه داخل چې هغه نیکان خلک د خلکو ته الہ نانا قران خدا سي مثال ذکر کوي چې هغه د دنیا په ټولو خصونو باندې بیا پټ راضي چې وکما شوبه کې یو مثال ذکر کو نو بیا چې دا غي سوره څنګه نو په ټولو باندې پټ راضي نیکامت نه بهر کا هغه کمزوري دي کمزورتیا کې داسي د لکه د جولاکي جاله اختیار نيسته دا زنو موږینو دا قران وي نه او هو لازیز والحکیم باغ الله دې سوره وره حکمت والا وتل کلم سال نذری با بالناس دا مثالنا چې بیانوي موږ خلقته دا مثالونه دی الله وی موږ بیانو د پاره د پوی د خلقو همایا کې او نه پویږي پاګه باندې الا لالمنا مگر پوی خلق دا د دې مثال باندې پوی نه پویږي مگر پوی خلق خلق الله او سماوات او الارض دا کړي دی الله اسمانونو او اسماکا بالحق دې پاره غږره کوله دا ان فی ذلک لایات للمؤمنین یا کینان بدی کدان خذ پار د مؤمنانو اطلما او هی الیک د دې نه اصول د دعاواتو لومبه آداب آداب د دعوت ذکر کوي تقریبا یو څلور آداب به ذکر کړي اطلما او هی الیک همیشه لږه چې و هی کوله هداتا منل کتاب د کتابنا کتاب د همیشه وایا کله کم داتو و هی کیږي بېما کې مسلاته قائم کومزه دا ولي وي کتاب چې وايي مخالفت به وکيږي نو دا الله رب العزت ته امداد غواړم په منځ سره مسکوا الله به امداد کوي ان الصلاه تنها عن الفحشاء يكنا مزمنه کول کيده بهایا نه والمنکر ده نارواونه والذكر الله اکبر او ذکر د الله دې ډیر لوی عبادت لوی عبادت په عبادتونو کې هغه ذکر د الله دی والله يعلم ما الله پویږي باغی چې تاسو یې کوای حدیث کې راځي چې کوم وسړې د ګناهونو نه منل کې نه دا موس موس نه دی د دې موس سم کې نو قرآن وادارشتینه چې ان الصلاۃ تنها عن الفحشاء او پس بموس وسړې څنګه سمېږي ځړه کې دي ګناهونه نو موس کې ځړه سم کا د وسړې د ګناهونو نه بده الله پاک کوي هغه د ګناګۍ نو په موس کې دا هغه سم استعمال کا سرګې دي ګناګۍ په موس کې سرګې سمې استعمال کا الله رب العزت بدی بهر د دې ټولو حفاظت وکي ولا تجادلوا اهل الكتاب برې مدب چې کله بحث او مباحثه کوي نو په خې طریقې کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب بحث ما کوي اهل الكتاب سرا الا بالتي مگر باغه طریقہ هيا احسن الجخس اي الا الذين ظلموا مگرا كسان د دینه چې کوم بګي زاليمان دي او پزدو دريګي نو امام علوسی آل رحمه الله مطلب د دا آیات داری فاستعملوا معهم الغلظه بیا دا داسې دا به خوندو سره سختی وکا بیا بیا خر کا بقولو اوای تاسو آمنا موږ ایمان ډوللې سلورم ادب پوکد منازری کی چتبا او مناظره کې دا باید بهې دلائل خو ګوره هر رنگه بې خو فیصله كون به کتاب د اللهین چا سره چی کتاب د الله نه وو